Dobro večer, dobrodošli na javni razpravi digitalizacija medijev, ki jo v okviru akcije medi na trgu oziroma, če hočete, medi na glavnem trgu organizira eh, ta teden od ponedelka do petka Radio Marš in Društvo za podporo Radio Marš in za soj sodelovanju s pekarno. Eh, Ker je tema digitalizacije dokaj e, široka in ker smo praktično na začetku, e, v tem javnost e, nima kaj dosti, še, ni še znanega, bomo poskušali v tem prenosu, ki je tudi uživo na Radiomarš, e, izpostaviti nekatere najbolj pomembne e, teme, ki se tiče digitalizacije. Seveda pa najprej, uh, da predstavim svoje dva gosta. To sta uh, Stipe Jerič, direktor produkcije in razvoja na RTS in pa Sandra Bašič, medijska strokovnjaknja. Uh, povabili smo tudi Zorana Medveda, ampak se je uh, tako da imamo danes dva gosta. Uh, če začnemo z digitalizacijo do sedaj v Sloveniji je bilo relativno malo razprav o tej temi. Kar je znanega do zdaj direktiva obstaja direktiva o audiovizualnih medijskih storitvah, ki bi naj države članice Evropske Unije implementirale v svojo nacionalno zakonodajo. Govoriš se do konca letošnjega leta. Je to uresničljivo? Gospod Bašič, mogoče lahko poveste nekaj več o tej direktivi? Mislim, se ne govori, ker je to Slovenija podpisala leta 2007, da bo do mislim, da 19. decembra 2009 to direktivo implementirala v svojo zakonodajo. In drugo, glede tega, kar ste vi obmenili na začetku, da je digitalizacija šele na začetku Ni, digitalizacija je na koncu, ker so vsi ključni dokumenti, ki se, dokumenti, ki se nanašajo na uh, digitalizacijo, so že sprejeti. Uh, in to, kar je najbolj problematično, je, da ko je ta zadeva praktično glede na politiko in tiste, ki so sprejemali dokumente zaključena, ne mogoče je ničesar več dobesedno spremeniti. Zdaj pa se uh, na nek način to vprašanje daje v javnost um, ker se bomo ukvarjali predvsem s posledicami, zelo malo možnosti, da bi to politiko lahko spreminjali. Um, direktiva bi morala biti uh, sprijeta v Sloveniji oziroma vključena v zakonodajo do decembra. Zakon je še zmeraj v fazi priprave. Um, če bo vse posreči, bo mogoče uh, septembra se začela razprava. Uh, razprava ne bi trajala kar nekaj časa, ker pomeni, da Slovenija decembra to Direktivo ne bo imela vključena v zakonodajo. kaj so mogoče, če samo na kratko tiste najbolj bistvene e, stvari, ki so v direktivi, ki bodo nekak spremenile e, delovanje medijev? E, je jih kar nekaj. Že samo pojmovanje medija je Ni več medijev. Ni več medijev, ampak so, so audiovizualne st storitve. Storitve. Um, Direktiva je v bistvu zmaga industrije, zmaga velikih korporacij na medijskem področju, zmaga komercialnega interesa, ker v bistvu ne spremembe na področju direktive so prvič, um, da se mediji spremenjajo v storitve. Pri storitvih, storitvah je pomembna samocena, torej tisti, ki bo potrošniku ponudil najnižjo ceno te storitve, bo tisti, ki um, bo na nek način prosperiral na tem trgu. Drugo, kar je značilnost direktive, da se izjemno liberalizira oglaševanje, kar pomeni, da bo oglaševanja še več. Recimo kot eno značilnost direktive, da na devetne strani besedila se beseda državljan pojavi samo enkrat. In to v členu, ki govori o medijski pismenosti, ker v bistvu direktiva nalaga državljanom, da se opismenijo za uporabo medijev. Torej, direktiva ne govori o državljani, direktiva govori o potrošnikih. Um, direktiva medije v bistvu razume predvsem kot gospodarsko dejavnost, kot da ta posebna dimenzija, ki je po mojem mnenju ključna za medije, in to je, da so to uredniško oblikovane vsebine, ki so namenjene javnosti, uh, ki morajo biti v javnem interesu, tega direktiva enostavno ne obravnava več. No, bomo se še vrnili na direktivo kasneje pri ostalih vprašanjih. Mogoče eh, bolj tehnično vprašanje eh, eh, pojavlja se dilema o formatu eh, digitalnega oddajanja eh, med MPEG-4 in pa MP 2 eh, ker je Slovenija rahlo eh, zamodila potem, ko so zahodne evropske države to spremale, in so večinoma prešle na format MPEG-2. Slovenija je se odločila za MPEG-4. Uh, recimo, zakaj je za RTS, uh, kateri format je recimo za RTS pomemben, da kderega grete vi? Vredno MPEG-4, seveda, če je Slovenija to zela Zakaj je MPEG-4 boljši od MPEG-2? No, debata okoli uh debata okoli okolji MPEG-2 ali MPEG-4 je že v bistvu kar lep čas zaključena in v Sloveniji je dejansko uh, padla odločitev za MPEG-4 in uh, čeprav je Slovenija kar zadeva um, izvaja digitali digitalizacije, zamujala za evropskimi državami, in pa je morda ravno v tem segmentu to bilo tudi nekoliko korisno. Um, namreč MPEG-2 je bil V preteklosti je zagotovo boljši standard za tega, kar MPEG-4 še ni bil razvit, MPEG-4 je bil blazno drag, sicer je tudi zdaj še draži od MPEG-2, predvsem za končne uporabnike oziroma potrošnike, ki morajo kupiti tako imeljane setobokse ali pa, ali pa TV spremnike ki imajo ugrajene setobokse za spremanje DVB-T signala, torej zemelskega digitalnega signala. Zdaj so ti cene že bistveno ugodnejše in MPEG 4 je boljši standard kodiranja, ker je enostavno varnejši in bolj, bolj racionalen. Namreč mi smo kot televizija RTS pred natanko petimi leti naredili v Sloveniji Prvo, realno, uh, tesno oddajanje uh, televizijskega programa oziroma štirih televizijskih programov, takrat uh, v okviru festivala Lent. Um, torej, štiri različne programe smo predvajali na eni frekvenci. To je v bistvu, kar prinaša digitalizacija. Uh, torej, um, um, analogne frekvence bodo zamenjane uh, ali pa bodo nam dovoščene z digitalnimi um, um, In te digitalne frekvence bodo enostavno frekvenčni spekter bolj racionalno izkoristile. V tem trenutku je tako, da vsaka televizija, ki oddaja, oddaja na en program, na eni frekvenci. V MPEG-4, oziroma v MPEG-2 formatu, v našem testnem eh, oddajanju leta 2004, smo lahko eh, na eni frekvenci oddajali štiri programe. Torej smo bistveno bolje izkoristili tak frekvenčni spekter In to je tudi, zakaj za je eh, ne samo Evropska unija, pravzaprav v svetu nastala ta digitalizacija, ker so bile frekvence že eh, pravzaprav po sod, po vseh državah eh, zapolnjene, ni bilo več prostih frekvenc in na ta način se bodo se sprostile frekvence, torej potem, ko bodo televizije začele, zakončale oddajati analogno, se bodo te frekvence sprostile, ne bodo ugasnjene, ampak se bodo sprostile, ne vemo še sicer kaj bo s temi frekvencami in zamenjane s digitalnimi. Eh, zakaj smo mi zagovarjali eh, kot manjša televizija, standard MPEG-4 pa je preprosto? Um, Verili smo, da um, bo v Sloveniji prvi multiplex, torej uh, prva digitalna frekvenca uh, pripadla javni televiziji, javni RTV, um, ki bo za svojimi programi zasedla prvi multiplex. Uh, če bi imeli standard MPEG-2, je to definitivno tako, da nacionalka ima uh, prvi multiplex in ni več prostora za dodatne televizije. Če imamo potem drugi multiplex, bi lahko bili spet samo štirje programe ne, in to bi potem spet zasedli ta veliki komercijalni uh, programi. In potem je bilo vprašanje, ali bi bilo uh, kateri od operaterjev pripravljen zgraditi še tretji multiplex v Sloveniji. Namreč tudi uh, izgradnja multiplexa je zelo uh, finančno in pa strokovno zahteven projekt. In uh, manjše televizije bi potem v tem primeru lahko izvisele. Zato smo se mi zauzemali za MPEG-4 kodiranje, ki pa omogoča do osem programov, ali pa vsaj sedem programov e, kvalitetnih na eni frekvenci. S tem smo dobili več programov v prvem multiplexu in pa v drugem multiplexu in tako so tudi manjše televizije e, lahko dobile frekvenco. Med njimi smo tudi mi. Torej, če bo vzamem, ena frekvenca na en program je bilo do zdaj na analognih, ena frekvenca na do osem programov omogoča mp 4 format, eh, ampak kaj bo potem frekvence se bodo sprostile? Zakaj za je sploh možno uporabiti frekvenco? Kaj, kakšne so, recimo, izkušnje v tujini? Eh. Sicer to je zelo fajn, meni to blazno všeč, to je salesman, na, na digitalizacijo. V celi te mantri o izbiri, o novih programih, o boljših ne vem, izbiri in tako naprej, meni zanima, kaj ljudje dobili od tega. In verjemte mi, da bo leta 2012 na te množici programov, ki bojo takrat na razpolagu, bojo eni in isti izdajateli, s večjim številom programom, ki si bojo zelo, zelo podobni. Jaz mislim, da je tle kolega upeljal še eno dimenzijo, na katero treba biti pozoren. Mi smo zdaj imeli izdajatelje medijev, zdaj pa imamo še eno kategorijo, to so upravljavci multiplexa. To je približno isto, kot če bi vam zdaj telekom bio nad izdajateljem. Torej upravljavci multiplexa so običajno v večini drugih zahodnih držav, to so telekomunikacijski operateri, ki jih mediji zanimajo isključno zaradi denarja, torej isključno zaradi oglaševanja oziroma trženja njihovih dodatnih dejavnosti. To, kar jaz posebno menim, je, da je to v bistvu iznajedba industrije, ki se je domislila to zadevo z digitalizacijo, ker trdim, da je tudi v analognem spektru bilo zadosti frekvenc, ki se niso uporabljale zaradi različnih razlogov in predvsem se niso uporabljale v tistim spektru, ki je namenjen lokalnim medijem, ker to je tisto, kar me zanima. Zdaj, ko bo leta 2012 vse šlo v digitalni format, seveda ljudje mislijo, ko rečemo, ugasnili se bojo Nic se ne bo ugasnilo. Vprašanje je, kdo bo uporabljal te analogne frekvence in pod kakšnimi pogoji oziroma v kakšen namen. Torej, velika verjetnost, da bodo te frekvence dane na trg, najboljšemu ponudniku, razgrabljene? Sveda seveda. Vse imamo izkušnjo, recimo v Združenih državah Amerike, ker se zgodil veliki upor. Prvič v zgodovini telekomunikacijske politike, da se štiri 4 milijona ljudi združilo, podpisalo peticijo in ustavilo to razprodajo. Veste, če bi mi danes dali na razprodajo vodo, bi verjetno vsi se temu oprli. Frekvence so tudi javno dobro. Frekvence niso las ne RTS-a, ne RTV Slovenija, ne poptv ne Nobenga. Frekvence so javno dobro, ki so ga izdajatelji dobili v uporabo za določen čas pod določenimi pogoji. In zdaj je skrajni čas v tem trenutku, da se lokalne skupnosti, nekomercialni nekomercialne skupine zauzamejo za to, da se del analognega spektra nameni isključno nekomercialnim medijum, majhnim nekomercialnim. Recimo, da je v tem prostoru oziroma tu v okolju, zelo majhnem okolju, recimo 500 metar okrog, oddate svoj lastni program. In je takih majhnih točk po Sloveniji ogromno. In to je tisto, kar, se, kar je ostalo skrito. Mi govorimo o temu kaj bo in dokler se ukvarjamo s tem, kaj bo leta 2012, nam jemljajo to, kar je. In se mi zdaj, po mojem mnenju, boljše, da se ukvarjamo s tem, kaj bo z analognimi frekvencami, kot, kot kaj se bo zgodilo leta 2012. Leta 2012, to je zgodba velikih. To je Champions League. Mene zanima druga, tretja liga, ki najma uh, te frekvence. No, je ja, mogoče te frekvence uporabiti tudi za kaj drugega, recimo za brežično internetno omrežje. V, v, v tem je pa cela ideja. Moja ideja je, da se ta del uporabi tudi spet lokalna skupnost. Na mesto tega, da plačujemo 30 evrov ja, na mesec za ja. Da je to brezplačno, oziroma da se plačujejo minimalni stroški, da se naredijo um, take s, s, s tem umetnikom Sašem Seldačkom smo imeli ta projekt okrekt teh avtonomnih con in v bistvu želimo to, da se prvič po 20 letih ne pozabimo, da leta 90 so nam to isto naredili, ko se je začela komercijalni radio in televizija, ni bilo novene debate, Ker naenkrat je na mesto, ne vem, 20-ih radio jih je 90, na mesto ne vem, petih televizijih je na zdaj 50. In zato pravim, da je zdaj skrajni čas, da se začnemo v bistvu pogovarjati o tem, kaj bomo s temi frekvencami, ki se še zdaj uporabljajo, kaj bomo z njimi pečeli v prihodnost. Kako pa oglaševanje? Kako bo direktiva vplivala na oglaševanje? No, če je, če bi moče, prvo, prvo o tem, kaj uh, bo digitalizacija spremenila pri oglaševanju. Najbreč, um, Tudi to je res, da je pravzaprav industrija um, veliko vplivala na to, na to direktivo, ne, na, ko, na, na to, kako bo oglaševanje v prihodnosti izgledalo namreč. Um, dejstvo je, da klasično oglaševanje na televiziji um, postaja vse manj zanimivo. Um, tudi velike uh, oglaševalske agencije in pa uh, velike televizijske hiše opažajo, da um, je oglas treba uh, nasloviti na tistega uporabnika, kateremu je ta oglas najbolj koristen, torej na ciljno publiko. In uh, sem gledal že določene teste, ne, nekaj kar zdaj, naprimer v, v tem trenutku, ne, tudi glede na naš Zakon o medijih, sploh ne bi bilo možno, uh, pa bo za novo direktivo zagotovo bolj sproščeno, bolj liberalno. Ne, in um, jaz mislim, da je tukaj tudi veliko nevarnosti za končnega uporabnika oziroma za gledalca, za državljana, kot je Sandra povedala, ne, da, da bo Uh, v to posiljevanje z oglasi še bistveno večje, kot je, je dosedaj. Namreč, uh, um, kvote bodo sicer ostale, ne, bodo določene, regulirane, ampak kako se bodo ti oglasi razvršali znotraj programa, bo prepuščeno medijem, um, če bo to tudi v našem zakonu tako. Um, potem uh, bodo skriti oglasi, um, um, Čeprav ne bodo legalni, ampak bo težko ugotoviti, kaj je skrit oglas, kaj je prikrito oglaševanje, kaj je product placement, vse te zadeve bodo z novo zakonodajo nekoliko spremenjene. Kar pa je najbolj zanimivo pa je to, če primer, pogledamo kot klasični primer produktnega oglaševanja ali pa product placementa, to so filmi, zagotovo ste vsi že gledali te zadnje filme James Bond, na in uh, tam se on pelje v novem BMW-ju, ima novo uh, Omega uro uh, mobilnik Sony Ericsson, skratka, vsi možni oglaševalci se pojavlja v tem filmu, um, kar je že nekaj povsem vsak danjega, ampak digitalizacija pa bo zdaj uh, omogočila končnemu uporabniku, torej gledalcu, še eno dodatno storitev. In vsi ste že videli na teh vaših daljincih, na edinskih upravljavcih, da je tudi tako imenovana infotipka ali pa modra tipka z IEM. In, in, ko boste gledali, recimo, film James Bond, in se bo pojavo zdaj z tem novim BMW-em, se bo vam v ekranu zgoraj levo ali zgoraj desno pokazala ta infotipka, in ko boste v tistem trenutku stisnili infotipko na vašem daljincu, boste ustavili film, odprvo sem bo meni kot, kot internetna stran, v katerem bo opis tega BMW-a, um, pisalo bo, kje je najbližji trgovec uh, za ta BMW, lahko si boste dalje potem meni obrskali in naročili za testno vožnjo, in ker ste tako dober konzument, uh, tako dober konzument, ste še dobili brezplačen obesek za ali pa majico, nekaj, s čemer vas bodo pritegnili v salon. Torej nekaj, kar zdaj v klasičnem oglaševanju ni. Torej vi vidite oglas za BMW ali pa ga ne vidite, ker izkoristite tisti čas med oglasnim blokom za to, da morda greste v hladilnik pogledati, kaj boste pojeli ali spili in si vzame tisti čas. Ampak to je dejansko ciljno oglaševanje za ciljno publiko. Ko vidite ta avto, vas bo zanimalo, kaj zdaj lahko dobite, kakšno nagrado. Je možno ugraditi tudi tipko, da se te reklame recimo izklopijo <laughs> Koliko od vas bi s tipko info kliknilo, utipkalo svojo kartico bančno, kupilo BMW in bi vam pripeljali, po možnosti bi dobilo še ugodnost to, da bi ti bondovo tekle pripeljalo domov? Koliko od vas bi to naredlo? Koliko od vas ima denarja, da s pritiskom na gumb info si kupi BMW? Mi se govorimo o o koristih, ki bo imela peščica ljudi, ki ne bo pritiskala tipko info, da gre kupiti BMW, ampak bo BMW kupila na drugačne načine. Zagotovo. To je to. Ravno v tem. In V tem je prednost televizije, v tem je prednost medija, da boš tipkal in potem kupoval iz kuharske oddaje, mešalnik, ali pa ne vem, da bi se bo tle flaška in bo te na koncu čakala slika lastnika na katerem boš lahko pikado igral, ne vem kaj. Jaz govorim o tem, da je medij nekaj več kot to. Mediji so osebine, medije nekaj, kar se kreativno ustvarja in se ponuja, ne vem, v razpravo. V... Jaz vidim digitalizacijo o tem, da bi lahko ljudje sodelovali pri pripravi programov, da bi lahko ustvarjali vsebine, ne po tem, da tipkajo po tipkah info. Ali pa potem, ne vem, recimo okrog tega product placementa, to je direktiva, to so evropski dokumenti, direktiva pravi, product placement je prepovedan, ampak v določenih primerih se ga lahko pod določenimi pogoji. Ko pa pogledaš tiste pogoje, potem pa vidiš, da product placement ni prepovedan, ker je praktično v tistih pogojih dovoljeno skoraj da vse. To je direktiva. To so eni nemogoče kompromisi, s katerimi v bistvu Evropska zakonodaja poskuša na nek način medije uklupiti v storito v čisto gospodarsko dejavnost, istočasno pa ima to ne vem, zastarelo še tezo, ki jo nekateri zagovarjamo, da so mediji več kot gospodarska dejavnost, da so v bistvu kulturni produkti, ki imajo neko drugo dodano vrednost. In sploh ta infotipka ni za zamenjati z interaktivnostjo, ne, kot je Sandra povedala, ne, ne ker interaktivnost ne. pomeni sodelovanje, aktivno sodelovanje v nekem televizijskem programu, v neki televizijski oddaji in pa spreminjanje nekega poteka te odaje. To je interaktivnost, to je, interaktivno. Zdaj, da lahko gledalec sodeluje in pa spreminja in kreira ali pa so kreira neko oddajo še z ostalimi gledalci. Sicer je tudi to morda ena izmed tistih prednosti, ki jih prinaša digitalizacija, ampak to je, to je en komplementarni produkt. Glavni produkt te digitalizacije je ravno to, da se končni uporabnik, da se gledalec še bolj izkoristi. Torej, tako kot je Sandra povedala, to je produkt industrije, In sploh teh velikih plerjev, ki, ki so razvili že preden tega digitalizacija pravzaprav začela, ki so razvili vse te nove produkte, ne, ki bodo prišli ne, na trg. Pa to ni samo televizijska industrija ali pa, ali pa velike korporacije, ki pač želijo svoje izdelke prodati. To so, tudi, to so tudi recimo telekomunikacijska podjetja, ne, ki tudi vidijo tukaj dodaten zaslužek dodatne možnosti. Ne. Veliko krat se govori sedaj o, o povezanem domu ali pa uh, multimedijski domači platformi ali pa uh, konvergenčnosti storitev, ne, kjer je povezana uh, televizija, telefon, internet, uh, vse prav pravzaprav v, v domači dnevni sobi, ne, kjer imamo videofonijo, kjer lahko naš hladilnik v bodoče uh, sam naroča v trgovini tiste proizvode, ki nam uh, jih zazna, da jih v hladilniku več ni. Torej, vse take stvari uh, so že na nek način razvite. Na. To, to ni nekaj, kar uh, se nekateri samo zamišljajo. Ne, tudi gorenje razvija takšen hladilnik, ki, je, ki opozarja na to, kaj v hladilniku manjka in preko interneta se lahko že uh, preko internetne prodaje uh, recimo kupijo ti izdelki. Uh, Mogoče gre malo naprej, pa bi vprašal, tehnologija eh, bo vplivala tudi na samo organizacijo dela, oziroma že vpliva. Eh, to je vprašanje potem, kako bo to vplivalo na novinarje, ki so tukaj pri pripravi zraven. In pa seveda potem ta organizacija dela, kako bo ta vplivala na vsebine. Zdaj, ja, morda še preden govorimo o tem, kako vpliva digitalizacija na, na nas, torej na, na delo novinarja ali pa na delovni proces v televizijski hiši, pa morda še pred tem to, kako vpliva ali pa ne vpliva, Na, na končnega uporabnika. Ne. Tu je namreč tudi največji problem uh, trenutno, ne samo v Sloveniji, tudi v, drugo, v svetu. Uh, Obstajata največ dva izraza, ne. technology pull pa technology push. Ne. In uh, trenutno je... Pri nas, ne samo pri nas, torej tudi drugod v svetu, tako da digitalizacija, oziroma tehnologija eh, prehiteva eh, to, kaj lahko končni uporabnik s to tehnologijo sploh počne. Torej, tehnologija, tista, ki eh, vsiljuje eh, končnim uporabnikom eh, neko novost, s katero sploh ne, ne znajo še prav delati, ali pa ne vejo, kako jo izkoristiti. Enako je tudi na televiziji. Eh, tudi mi se srečujemo z, z obilico tehnologije. In težko se je odločiti za to, katero tehnologijo uporabiti za delovni proces. Veliko debat je bilo ravno pri nas, ki smo, ki smo lani zaključili našo digitalizacijo, kaj narediti, ali uporabiti standard visoko lošljive televizije, torej HD, ki je bistveno dražja tehnologija od SD, torej od standard definična. To so bile za nas težke odločitve, ne? ker vsi so govorili, HD, to je prihodnost, to je nekaj, kar morajo televizije narediti, če želijo še preživeti. Um, lahko se pa zgodi, da HD-a kot takšnega sploh ne bo, da bo še en bolj sodoben standard, ki, ki že so, ne? Torej 4K ali pa 8K standardi, ki bodo enostavno prehiteli ta, ta HD, ki je trenutno, sicer ga televizije imajo, ampak ga ne morejo uporabljati zaradi tega, ker ni platforme, ki bi to prenašala, ne, razen preko IP-a. -ja. Torej, tisti, ki imajo kabelsko doma, HD-ja sploh ne morejo gledati. Tudi v, na DVB-tejo HD-ja zagotovo ne bo v prvem in druge multiplexu. Torej, so je to prvo bilo za nas ključno vprašanje. Je pa res, da je digitalizacija eh, nam bistveno olajšala delo. Eh, prej je bilo tako, da v analognem svetu naj, gre novinar eh, in snemalec, kde ste na teren, eh, kamera je analogna, torej tračna s kaseto, eh, ko novinar posname svoje, oziroma kam kamerman posname svoje, pridejo nazaj, Uh, potem morajo, uh, mora montažer montirati ne, preko teh beta rekorderjev ne, z dvemi, tremi, štirimi kasetami. Časovno je to bilo za, zelo zahtevno. Ne. Torej več ljudi je bilo In, tudi vključenih v proces. Več ljudi je bilo vključenih v proces. Sedaj je to v tem procesu samo snemalec in novinar. V našem primeru na RTS-u, na nacionalki je to še vedno tako kot prej, čeprav je digitalno, ne, še vedno majo veliko ljudi, ki gre na teren, ki potem prispravlja prispevke. Ampak pri nas je tako, da novinar in pa snemalec ustvarita prispevek od začetka do konca, torej do tistega trenutka, ko gre prispevek v eter in, in snemalec, torej posname, novinar sam, pripravi in zmontira prispevek, potem samo v končni kontroli še pregleda, da je vse v redu. Ne? Ampak to je bistvena prednost, da smo lahko uh, zmanjšali število ljudi, ki sodeluje na enem takšnem prispevku in smo lahko te ljudi presporedili na druge zadeve in lahko delajo druge, bolj koristne stvari. Druga prednost kaj pa... na primer kaj? Um, Novinar, ki ste ga prerasporedili. Ne, nismo novinarje prerazpodilili, ampak montažerje v tem primeru. Montažeri, um, Montažerje, ki smo jih prej imeli, ki so morali z novinarjem delati, ti montažeri zdaj delajo bolj zahtevne montaže, recimo uh, reportaže, uh, uh, dokumentarce, uh, takšne stvari, za katere prej nismo imeli dovolj časa, ker tu nismo imeli dovolj kadrov. Vseeno smo mi majhna televizija. Uh, novinarje se torej posvečajo predvsem tistim dnevno informativnim sebinam. Montažeri, ki pa eh, niso več suport tem novinarjem, pa lahko sedaj se ukvarjajo z drugimi novinarji, ki so bolj, eh, narav, eh, ki, naprimer, lahko smo naredili kulturno redakcijo, ne, ki prej nismo imeli, ker enostavno nismo imeli denarja, ne, toliko. Ampak imamo zdaj novinarje, ki eh, delajo na projektih, kot so daljše reportaže, eh, dokumentarci in podobne stvari. Ne, kar prej enostavno časovno in pa zaradi omejitev kadrovskih nismo mogli. Torej, to je ena izmed teh prednosti, druga prednost pa je tudi arhiviranje materijalov. Ne. Prej smo morali za vsako zadevo imeti kaseto in arhivirati, ne. sedaj pa so to diski, ne, tračni sistemi in veliko več materiala lahko arhiviramo trajno. Zveni, fantastično, ne? Kam so pa šli ljudje? Ja, definitivno. Vsak tehnološki razvoj prinaša tudi posledice na organizacijo dela. Um, ne vaše vprašanje je bilo pomembno, je, tega, ker, zaradi tega, ker... Koliko imate redno zaposlenih novinarjev, če ni skrivnost? Uh, mi imamo v naši ekipi 12 novinarjev oziroma programskih delavcev. Ne, novinarjev, um, govorimo o novinarjih. Ja, um, Na RTS-u je pač tako, da imamo uh, novinarje, ki se pojavljajo tudi v blogi voditeljev, zato pravim, ne, da so to programski delavci in teh je 12. A. Um, je, jaz vem, uh, kaj smatrate v tem primeru tudi morda kot problem, ne, da, da smo novinare prerasporedili. Um, dejstvo je, da uh, je na RTS-u 60 ljudi, ki so v dnevnem pogonu, To so montažeri, snemavci, novinari, tehniki in tako dalje. In da smo to število tudi ne nekno povečevali, ne, od kar obstajamo. Ne. Tudi digitalizacija za nas ni pomenila, da smo lahko tretino ljudi poslali na cesto. Ne, mi smo klub digitalizacij, ne, čeprav smo lahko na določenih področjih racionalizirali in za to, da smo lahko obogatili naš program. Ne. To mislim, da je tudi pomembno in ključno. Ne? Digitalizacija zdaj ne pomeni, da mi lahko vse naredimo praktično brez ljudi ali pa za vse manjšim številom ljudi, ampak mi želimo znotraj našega programa Kvalitetne delati, torej se posvečati nekaterim vsebinam bolj, kot smo to lahko prej počeli. Ne? To, to je zagotovo nekaj, kar nam je digitalizacija omogočila. Ne? Predvsem pa nova tehnologija, ki je prej nismo imeli. Mi smo imeli tehnologijo staro več kot deset let. Ko smo dobili novo tehnologijo, je to bil za nas zagotovo tudi novi izziv za, za produkcijo. In mislim, da smo tu naredili kar velik korak naprej, glede na to, kaj smo prej lahko producirali in kaj lahko zdaj produciramo. In tudi količinsko, koliko lahko produciramo. Mislim, tehnologija samo po sebi in ta tehnološki razvoj, kot se ga predvideva v vseh teh dokumentih, ta zadeva ni neutralna. In um, če sedaj, recimo, vzamete, um, če govorimo o recesiji, recesija je hudo udarila tudi medijsko industrijo, zelo hudo je udarila. Um, jaz sem, recimo, v Združenih državah Amerike videla radijske postaje, ki oddajajo program za območje, na katerem živi sto tisoč ljudi, in na te radijski postaje ni niti ene žive osebe. Torej, to je računalnik, ki je priklopljen na daljinsko vodeni računalnik nekje daleč stran in ta računalnik nadzoruje še 50 računalnikov po celem ozemlju in samo pošilja program. Imate uh, časopisne podjetja v Zdručenih državah Amerike, ki naročajo svoje časopisne članke v Indiji, ker je tam cenejša delovna sila. Uh, imate to konvergenčno uredništvo, kjer so novinari porinjeni, da delajo za tiskano izdajo, za internetno izdajo in tako naprej. Um, ena moja študentka, ki je pred kratkim uh, leto pa pol nazaj diplomirala, ki dela kot mlada novinarka, mi je rekla, da je njen delovni čas od 10 do 12 ur na dan, sobote in nedelje, o plačah da sploh ne govorimo. Um, in v celi tej zgodbi pozabljamo, da programe ustvarjajo ljudi. Mašine na koncu koncu, tudi če bojo imeli, ne vem kaj, bo tega v bistvu živela ena ogromna industrija, ker ne pozabite, danes je najbolj raztoča industrija na medijskem področju industrija avtorskih pravici. In avtorske pravice imajo velika, ogromna podjetja, ki imajo ogromne arhive, imajo ogromno znanje, ogromno recimo temu medijsko dediščino, ki jo prodajajo, prodajajo, prodajajo oziroma kaznujejo tiste, ki bi na kakršen način hoteli dostopati do teh po nekoliko nižji ceni ali po drugačnimi pogoji. In jaz mislim, da prihodnost razvoja medijske industrije, to, kar se ti rekel, je dejansko res. Tehnologija bo omogočila marsika, ampak ne govorimo o ceni, ki jo bo treba plačati. Ne govorimo o tem, koliko na mesec boš moral plačati za vse te storitve in da bojo na koncu še zmeraj skupine tisti, ki si tega ne bojo privoščili. Gledajte, v zgodbi o digitalizaciji obstaja ena majhna ampak ne, pomembna zadeva. Po vseh raziskavah po Evropskih državah približno 20 odstotkov ljudi je takih, ki si zaradi različnih razlogov ne morejo privoščiti na kup te opreme. Ne morejo. Enostavno, nimajo denarja. Po zakonodaji Evropske unije država na to področje ne more posegati subvencijami neposrednimi ker pomeni, da bo država morala za eno določeno kategorijo ljudi v bistvu jim podariti ali pa dati po zelo nizki ceni te setobokse, na katerih pa ne bojo mogli imeti vse tisto, ki bojo to plačali. Ker pomeni se bo leta 2012 v času neverjetnega informacijskega buma bomo imeli razkol med komunikacijsko bogatim, informacijsko bogatimi, tisti, ki bojo plačali in tisti, ki bojo revni. Ko jaz rečem revni, to pomeni, da bo ena skupina ljudi na tem svojem cenenem set do boksu spremljala zelo majhno število programov. In bo ena skupina zelo bogatih, ki bo lahko imela vse to, kar je on povedal. In vmes bojo nekateri, ki se bojo lahko privoščili, mal manj ali pa več. Kam gre ta industrija? Gre v to, da boš plačal na uporabo. Boš imel vsak dan možnost zgledati film, ampak ga boš vsakič plačal. Torej, ne bo naročenine ali pa prispevka, kot je, kot je zdaj. In zaradi tega to občutljivo solidarnost na medijskem področju treba varovati. Torej, treba je omogočiti, da ljudje imajo enak dostop do nujno potrebnih informacij. Ne pa, No tako eno tako tehnološko segregacijo med tistimi, ki bojo imeli tisti. In še zmeraj bomo imeli generacijo ljudi, ki te tehnologije ne bojo uporabljali, ker jih ne znajo uporabljati. Kaj bomo pa z njimi naredili? To, to Treba je malo tudi uh, pogledati, kaj se bo zgodilo to kar, to, kar, to, kar si rekel, znotraj organizacije dela in kaj se bo zgodilo z določenimi skupinami v družbi. Uh, jaz ne vem, kakšen je zdaj, trenutno, podajati, koliko ljudi zaradi socialne stiske in revščine, recimo, sploh ne, pla ne, ne, ne plačuje RTV prispevek. Koliko je delež doj takih, ker je to tudi pokazatelj, kako se ta zadeva razrašča. Pa tudi mogoče, koliko je takih, ki sploh televizije doma nimajo, pa jih to ne zanima, pa mogoče kje druge pridejo do informacij. Uh, Če bi šli malenkost naprej, um, verjetno bo še kako vprašanje na to temo, ker tudi iz publike um, pa je mogoče uh, delitev samo medijo, ne, imamo medije na zahtevo in pa spletne medije. Zdaj, kakšna je ta glavna razlika? Plačljivi mediji, torej na zahtevo lahko dobiš kar koli, kar je dostopno v arhivu posameznega upravljavca. Torej, to so pod direktivi zdaj nelinarni neli ja. mediji. Ja. Spletni mediji, recimo, pod to direktivo uh, niso zauzeti. Kaj so? so. Ja. Kaj pa recimo z uh, internetnimi uh, časopisi? Direktivo... Interentimi izdajami časopisa. Seveda, to je, je zelo komplicerano. Direktiva je pravi, da inter internetna verzija časopisa ne sodi pod jurisdikcijo direktive. Ampak v primeru, da ta internetna verzija časopisa ima še zvok in sliko, potem pa sodi pod jurisdikcijo direktive. Torej pač odvisno od članka. <laughs> Kako od članka? Recimo na nekem, na spletni strani, recimo en članek je podan z tekstom, drugi pa je recimo podan z. Ne, obratno pogledaj. Če bi imel recimo en naš dnevni časopis, njegovo internetno izdajo, na kateri imaš tudi televizijo, internetno televizijo, eno oblika televizije, oziroma spletni portal televizije. Po direktivi je zdaj to vprašljivo, ali sta ta dva pod enakim obsegom regulacije? To je recimo primer uh, TV in pa 24ur.com. Ja. Uh, vprašanje, kaj bo z novo direktivo, uh, oziroma kaj bo nova direktiva pomenila za 24ur.com? Uh, ali bodo lahko um, tam bolj eh, liberalni in eh, kot, kot eh, sicer v tej strogo legu, regulirani eh, televiziji, ne, torej na PopTV, eh, ali bodo tukaj veljala drugačna pravila. Ne, eh, to, je, to je sveda velika dilema, ki bo zagotovo nastala, ne samo pri, pri, pri njih, ampak pri vseh, ne, namreč nije televizije Uh, ali pa sploh medija, ki, ki se ne bi začel ukvarjati, ki se ne ukvarja vedno bolj tudi z, z spletnimi uh, storitvami ne? in tudi uh, kombinira pravzaprav televizijo ali pa časopis z spletom, uh, tudi delo. Je uh, zelo malo dnevnih časopisov, pri katerih je spletna izdaja direktna preslikava tiskane, kar pomeni, da ne gre za isto zadevo. Tukaj je direktiva zadevo postila zelo odprto in je to je vprašanje kako bi vsaka posamezna država to regulirala. Tisto pa kar je pomembno je, da glede na sedanjo zakonodajo, ki jo imamo, je ta stvar zelo široko regulirana. Recimo na glede na sedanjo zakonodajo praktično vsi, vse, kar se na spletu dogaja je pod regulacijo. To, da imamo enega ministra, ki tega ne more, enega inšpektorja, ki tega ne more nadzorovati, ne spremeni dejstvo, da imamo zelo regulirano okolje. Z direktivo je pomembno, da direktiva na enem mestu pravi, da pod regulacijo prihaja tisto, kar je ocenjeno kot gospodarska dejavnost. In zdaj treba oceniti, koliko je daleč prihodkov recimo lahko ima posamezni spletni medij, da lahko rečemo, da je to gospodarska dejavnost. Tako vas tisti mediji, ki se ne bodo prilagodili na vso to zgodbo digitalizacije, Ali, ali se ne bojo hotli? Ali to sploh možno? Ni možno. Pač to je, je ja. čist... Jaz tu vidim en drug problem, ne, ker nekateri mediji si tega sploh ne bodo mogli privoščiti. Tu, je, tu mislim, da je večji, večji problem. Mi smo imeli kot RTS srečo, da smo digitalizacijo izvedli pred to krizo. Ne. Sicer smo zadolženi in v kreditih in ne moram povedati, kako težko je iz neba v dan preživeti, ampak vse digitalizacijo smo naredili. Kaj pa je z vsemi tistimi ostalimi mediji, ki so recimo tako veliki kot mi ali manjši, ne govorim zdaj o velikih, ki tudi imajo težave, ampak o manjših medijih, ki pa nimajo niti rezerv, da bi lahko vsaj delno izvedli digitalizacijo, niti nimajo trenutno možnosti kredita dobiti na banki, da bi lahko to naredili. Ne. Torej, vsi ti mediji so, kar je meni zelo žal, uh, v podremenem položaju, ker zamujajo sedaj to fazo nekega prehoda na digitalizacijo, uh, ker je enostavno ne morejo izvesti zaradi pomankanja denarja, zaradi krize uh, in vprašanje je, koliko teh medijev, bo to krizo lahko tudi preživelo v Sloveniji. Ne. In ravno to je tisti problem ki se lahko zgodi, kar je povedala, ne? te lokalne skupnosti, te lokalne informacije, to, kar je, kar je zelo pomembno za, za, za neko lokalno skupnost ali to majhno mesto ali vas ali pa regija, lahko izgubijo svojo to, ne identiteto, ampak, ampak informacijo, ki je za njih pomembna. To, kar se dogaja recimo danes tukaj ali pa eh, kakšna druga prireditev, nikoli ne bo našla prostora na 24 ur ali pa na dnevniku ali pa na kakri ali drugi eh, oddaje na velikih komercialnih televizijah in pa tudi nacionalni televiziji. Bo pa našla eh, eh, svoje mesto na kakšni regionalni televiziji, na lokalni televiziji, tudi na radiju lokalnem ali pa, ali pa regionalnem ali pa, ali pa radijo, ki je dejansko samo na enem majhnem območju oddajanja. In vprašanje, ali bomo imeli še te medije, ki jo to lahko predvajali, ne? ker je veliko vprašanje, kaj bo, ali bodo ti mediji lahko preživeli. Kaj recimo, bo recimo še sploh smiselno oziroma, če sploh bo na voljo, da bo na nekem mediju, recimo na RTV, še sploh dnevnik, da bojo ljudje gledali dnevnik, če se bojo potem programi specializirali, bo InfoTV, bo poseben program za šport, za Animal Planet, nevem za tehniko, za vesolje, za zgodovino. Um, bo, bo obstajal sploh nek generalni medij, ki bo vse to imel, tako je recimo do zdaj bila RTV, Mislim, jaz da ne vem natančno, koliko je v tem multiplexu RTV dobil programov, osem ali koliko? V uh, prvem uh, multiplexu, uh, prvi multiplex je tako in tak, tako Na, mislim, po definiciji apak, javni RTV. Oni bo imeli več programov, kot jih zdaj. Oni imajo Kako tri plus dva ja, regionalna, pet, tri nacionalni plus dva. Omogoče pa jih osem. Ja, mislim, da jih je osem. Um, Kjer tem, bojo šli zai, za ja. tematske programe, bojo šli za ja. kulturo, Mislim, da bo šli verjetno za informacije in mogoče še za ja. šport. Jedino je zdaj vprašanje, kar zadeva tudi nas kot RTS in je odvisno sedaj od zakona o medijih, predlog je tudi, da bi trije regionalni programi posebnega pomena kostovali na prvem multipleksu in ne na drugem multipleksu. To je zdaj še tudi vprašanje odločitve, kaj se bo zgodilo. Ne. V tem primeru bo potem prvi multiplex že tudi zaseden. Ne. Zdaj sedem programov lahko kvalitetno predvaja, ne. nacionalnih programov, zdaj, če so to tri regionalni, zasedajo praktično en nacionalni. Ne. Tako da to, to je vprašanje. Kar pa zadeva zdaj to linearnost ali pa ne linearnost, to pa je spet nekaj, kar ta digitalizacija prenaša, sicer ne na DBBTO, ker tam ni povratnega kanala, da bi lahko te storitve tako tekle, Tam so linearni programi, ampak v vseh drugih omrežjih eh, televizije bodo mogo imele eh, tudi dnevnik ob 19. uri ali pa 19.30 uri, ne, tako klasično, ko so do zdaj imeli, ampak ljudje eh, bodo vse manj koristili ta čas, da bodo lahko, dejansko takrat gledali. lahko tudi naročil, boš tako, rekel, recimo, tako. jaz ob sedmih ne morem in bom zdaj gledal to ob ja. te pa te uri in boš to dodatno svoje Tako, tudi ti se k dnevnemu stilu boš prilagodil, recimo... Ja. In ti boksi, ki so že na tržišču in bodo vedno bolj sodobni, bodo imeli tudi svoje interne snemalnike, tako da boš lahko ti naročil setobokso, ki ti vsak dan snema ob 19. uri dnevnik in ti boš recimo zamudil prvih pet ali pa deset minut in boš lahko že ob 19. uri in pet minut recimo začel gledati dnevnik ne, in ga gledal, Istočasno, čeprav dnevnik že teče, ampak ti že posnemaš snemano verzijo, gledaš ne, in, in pač končaš pet minut kasneje ali pa 15 ali pa 20 minut kasneje. Torej, to je ena zadeva, druga zadeva pa je ravno tudi ta poslovni model, ne, ki, ki je tudi zelo vprašljiv: teh, teh video vsebina na zahtevo. Naprimer, Če vzamemo primer, ne glede, ali to Pop TV ali RTS ali kdor neki ima film ob 20 uri. E, ta film je prekinjen z oglasnimi bloki, ne, ki bodo recimo na vsakih 20 minut, oziroma po novim zakonodaji lahko prekinjajo tudi drugače ali celo več. Ne. E, skratka, bruto čas enega takšnega filma je na mesto 90 minut, recimo 120 minut. Ne. Zdaj pa jaz se lahko odločim kot gledalec, da gledam ta brez film glas. brez oglasov, to ampak bom za to plačal recimo dva evra. Yeah. Lahko se pa odločim, da bom gledal ta film uh, uh, brez oglasov, ampak v, samo v zamiku časa. Ne? Torej, film je začel ob 20. uri, jaz ga začnem gledati ob 20. uri in 30 minut, nimamo oglasov, gledam ga sicer v tem časovnem oknu, Končam gledati ob 22. uri, tako kot tisti, ki je brezplačno gledal film zdaj v glasi, plačam pa en euro. Ali pa sem si naročil film, da ga gledam dve uri pred, so ga vsi ostali gledali en dan prej, ne? ali pa en dan kasneje, ampak zato pa plačam pol brez v glaso dva evra. To je to. Nekaj krat, praktično tisti gledalci, ne? Ki, ki ne bodo imeli zdaj denar, da bi si privošli film brez v glaso, bodo prisiljeni oglase glase gledati. Ne? To je pa tak konzumenski aspekt. Ne? Torej, podobno, kot se dogaja z našimi poštnimi nabiralniki. A ne, ne, ne, na poštnem nabiralniku lahko daš na lepko. Ja, ampak vseeno ni pa imun na brez plačnike. Ja, to pa je treba vprašati bivšega ministra za informacijsko družbo, ki je to dovoljil, mislim. Dobro, gremo se še malo fantastike. Je leto 2030, vsedeta se pred ekran, kaj vidite? Jaz ne bom takrat živa, verjetno <laughs> A pa če bom gor, bom verjetno, ne vem, gledala kakšno <laughs> globino, modro. Ne bo ekrana tega tipa. Ne. Ja, to zagotovo. To zagotovo. Leta 2030, um, jaz sem... Mislim, ne bo tega, ker danes imenujemo množični mediji. Ne bo tega. Zaradi tega, ker bo vsa stvar popolnoma prilagojena individualnemu potrošniku, kjer te bo nekdo ocenijo psihično, fizično in tako naprej in ti bo ponudijo, kaj za tvojo dobrobite danes gledaš. In bo rekel glas zjutraj. Danes se počutiš zelo slabo. Kaj, če bi začeli zjutraj s kakšno telovadbo? Potem pa sploh boš telovadbo, ampak ti te bo kar je na mašinu dvigovala nogo. <laughs> Mislim, ne vem, a, a ni, a ni? bolj zanimivo se ukvarjati s tem, kar se dogaja zdaj, kjer lahko še nekaj stvari poskušaš spremeniti, ali si pač narediš nekakšen nasilni izhod, pa tudi po ceno tega, da se popolnoma razviješ svoj lastni komunikacijski kanal, po katerem komuniciraš. Leta 2030 vedetno nobene ne bo storitev, ne bo medija v tem pomenu Mogoče bomo imeli že ugrejene čipet, tako da bomo imeli čist notranjo. Bomo sam svoj medij. Pa mislim, da ne bo treba čakati do leta kot 2030, reko, tom, da se kot, bo to kot, že prej zgodilo. bi rekel Tom, tom Stopard do tiste svoji drami Night and Day, ko reče, media, kaj je definicija medija, to je družba, spiritualna družba, tako bo v prihodnji. pa uh, To gledanje televizije doma, ne, da si vzamemo čas, da je dnevnik, potem je film, ne, potem je morda še kakšna nadaljevanka, um, ti časovni. Um, predali, ne, da je to tako tak lepo razporejeno, tega, tega po mojem ne bo več v takšni obliki. Torej, gledali bomo, kdaj bomo želeli tisto vsebino, ki jo želimo, in uh, ravno ta zadeva, ne vem, če je kdo za vas, uh, od vas v, v Ameriki, recimo imajo tako imali tivo naprava, ne, ki, nek, nek način, nek setoboks, ne. In uh, ta naprava spremlja uh, navade, uporam, ne, ja, in te, na, ta naprava spremlja navade gledalca, In ta naprava recimo vidi, da jaz gledam pogosto ne vem, Discovery Channel, ne, in zdaj na Discovery, da gledam, ne vem, znanstvene, znanstvene dokumentarce, ne, in potem meni ta naprava se stavi program in mi priporoča, takrat je to, takrat je to, takrat je to, ne, in, in mi naredi moj profil, ne, tako da, Na koncu te televizije, ne, te, oziroma ponudniki vsebin, bodo imeli uh, moj profil, ne, kar je zdaj možno že narediti, če, če nekdo recimo ima doma T2 ali pa Siol, ne, tam se tak vsako stvari svoj profil ima svoje priljubljene programe in tako naprej in potem bodo to uh, ti operaterji, kot je recimo T2, uh, uh, moj profil, ne, prodali uh, neki televiziji, ne? tako da bojo oni zaslužili za prodajo mojega profila, za mojimi preferenčnimi, uh, kaj jaz rad gledam, ne? in uh, tako bodo ponudniki vsebin oblikovali program, individualni program za mene. Vedli bojo, da sem, ne vem, moški, star, uh, 36 let, uh, da gledam takšne in takšne vsebine in pa bodo v te vsebine dodajali oglase, ki so namenjene samo meni. Ne? Ne, ne bom gledal oglase o, ne vem, pralnih praških ali, ali čem takšnem, ampak bojo imeli v glavnem oglase, ne vem, o, o avtomobilih, o računalnikih, o tehniki in podobne stvari. Torej, ta individualizacija za gledalca, to je mislim, da se bo v prihodnosti vse bolj dogajalo, da, da bodo... A predstipa, 50. leta, 61. televizije, a se spomiti v dnevni subjekt, da videl to. Škatla in pol gor un prtiček, kleklenik in vaza. Televizija je bila objekt v prostoru, zdaj je televizija nekaj popolnoma drugega. Sej, koliko ljudi, recimo mlajših generacij, sploh gleda televizijo s televizijskega sprejemnika? Ne vem, jaz recimo imam eh, otroke, ki, ki nimajo časa, da čakajo naslednji dan na daljevanko, ampak gre na računalnik in dela kriminalna dejanja, kot bi rekel, Lesig, imamo celo generacijo kriminalcev, ki to počnejo, brez slabe vesti, apsolutno, težko mu sploh razložiti, da obstaja kakršenkoli zakon, ki to prepoveduje, kako je to možno, če je gor. A razume, ko da on ne more gledati na danes, jutri, pojutrišnjim, ampak, ne vem, s, s nami si dol Frence vseh osem sezon in jih odgleda po možnosti čez vikendu in ima tisto skipa dolgočasne dele, in to zelo hitro naredi. Mislim, mi govorimo tudi o spremenjenih navadah. Mislim, lepo prosim, generacija recimo mojih otrok, radio, njim v življenju ne pomeni nič. Zaradi tega, ker ima svoj vlastni radio, ki se ga naloži na mobilni telefon, to je to. Edino še v avtu se mogoče sreča z njim. Ker ima slušalke. to no. kar ni legalno, ampak lahko, eh, si, de, de. <laughs> ker to pravice sicer ne bodo dopuščale, nekaj bo copyright eh, pisal, ne. E, vsaka oddaja ima svoj copyright ne, in, in je prepovedano, lahko sicer ti posnameš za domačo uporabo, ampak ne smeš šerati, ker je to že kopiranje, e, ali pa, ne vem, se pa, ampak dogaja se, mislim, se to ni zdaj nekaj, pre, ja. pač prepovedano je uradno, ampak ne uradno, vsi to počnejo, ne. ali počnemo. Ne. To je isto, isto kot s knjigo, veš. ti knjigo kupiš, In lahko deliš fizični izvod knjige, daš svojem svojim najboljšim prijateljem, In lahko knjiga kroži skozi tisoč rok. Ampak nikoli ni bil narejen kopija te knjige. V tistem trenutku, ko je kopija bila narejena, je pač to bilo regulirano. Tle pa tehnologija omogoča čisto drugačen način tega delena določenega kulturnega izdelka. In to se je industrija prilastila do te mere, da je praktično skoraj da vse prepovedano. Ja, ampak zdaj, jaz se prašal, če ima tu več interes industrija ali uporabnik, ne? Ampak zdaj bi rad neka druga prašal. Vi Vodite zdaj eno televizijo. Vodite, vodite eno televizijo. <clears throat> časih, da govorite, da ni denarja, časih rečete, da ni bilo prej osebja in tako dalje. E, koliko jaz razumem medijski svet, je koliko je denarja tudi zelo odvisno od oglaševanja in koliko dnara priteče od oglaševanja je spet odvisno od šera, ali odvisno od gledanosti ne oddaje. Zdaj, um, med boljšo sredstvo mogoče ne zagotavlja, da se pridobijo več gledalcev. Jaz bi rad malo vprašal, kak je re, realno v, v, v tem prodročju glede vaše televizije. Kaj bi opazite, da zdaj kljub tehnološkim napredkom in več okoličino imate več gledalcev, torej vač oglaševalni prostor je bolj vreden kot prej ali manj? Tako je, oglaševalski trg v Sloveniji, kar zadeva za televizijo, je zelo specifičen, ker 80 odstotkov oglaševalskega kolača pobere skupina Proplus, ostalo dobi nacionalka, nekaj malega TV3, vse ostale televizije, vse ostale televizije pa oglaševalcem niso zanimive. Zarni sem se pogovarjal enkrat z direktorico ene agencije, v bistvo ene največje agencije v Sloveniji, ki je povedala na primer za TV3, ki dela nek prodor na trgu, ima recimo odaje kupljene, drage odaje, ima tudi bogato zaledje, kar je tudi pomembno. Ona je povedala, da TV3 za njih ni zanimiv, ampak pač daje nekaj oglasov tja, Ampak TV3 ni zanimiv, ker ni za samo pomembno Uh, koliko gledalcev ima, ne? Uh, koliko jih doseže, koliko ciljne publike doseže, ne? ampak uh, pomembno je, uh, poleg ciljne publike, koliko še dobi tistih brezplačnih gledalcev zraven, ki sicer niso ciljna publika, ne? ki so že starejši od 50 let, ampak jih še brezplačno dobi zraven kot masa. Ne? In to naredi lahko samo samo TV. Ne? In zato je oglas na TV3, čeprav je cenejši sicer ne, kot na, na Popu, za oglaševalca draži, ne, ker manj ljudi doseže s tem oglasom. Zdaj pa si predstavljate, na primer, en RTS, kot regionalni medij, ki ima neke uh, ravno blesteče pokritosti, uh, uh, kaj pomeni enemu oglaševalcu? Mi lahko oglas skoraj za in damo, pa še vedno ne bo enemu oglaševalcu zanimiv, da bi samo sebe naročal. Torej, mediji, kot, smo, uh, kot so takšni, uh, kot, kot je RTS in podobni, smo odvisni v veliki meri od razpisov, od takšnih vsebin, od produkcije takšnih vsebin, ki jih na komercialnih televizijah gledalci ne vidijo. Ne? To so kulturne vsebine, to so uh, tudi verske vsebine, to so uh, športne vsebine, torej ne tiste komercialne, ampak uh, takšni športi, ki jih uh, na tistih televizijah ne kažejo, ne vem, na mizni tenis ali, ali, ali šah, ne? Uh, In kaj podobnega. Zato pod, pod, za dobite podporo države, čeprav prav razum. Ja, delno, ampak tudi ne zdaj v takšni meri, da, bi, da, da, da, je, da s tem lahko televizija kvalitetno producira. Svet, tu bo tudi nekaj zakonodaja spremenila v prihodnje. Ne? Res je, da, so, da je vsaka produkcija je draga, ne? tudi lastna produkcija je draga, ne? kupljena produkcija je draga in nekako tudi RTS uh, mora svoje vsebine financirati, ali jih sami delamo ali jih kupimo. Ne? Uh, nimamo denarja, da zakupiti drago produkcijo, zato raje sami produciramo, bo tudi to nekaj stane. Uh, ni pa tistega uh, inputa strani oglaševalcev, da bi lahko delali še več, še bolje. Ne? Torej, tu smo mi veliko odvisni od, od uh, podpore sponzorjev, bi rekel, ne? Uh, kot pa od klasičnih Mi nimamo teh uh, uh, proizvodov, hitre potrošnje, torej fast moving consumer goods, ne, ki, ki prinašajo prinaša največji oglaševalski denar, ne, kot je recimo Procter in Gamble. Ne. Uh, Procter in Gamble je največji oglaševalec v Sloveniji in uh, ves denar gre direktno pop tv u zaradi tega, ker so jim dali največji popust ne, in ker oni dobijo največ za svoj denar. Ne. Uh, vse ti drugi manjši mediji pa imajo uh, kakšne državne firme, ne, ki jih malo sponsorirajo, ne, če lahko dobijo še kje kakšen uh, dodaten denar, ne, uh, tako se priživljajo te manjše televizije. In kaj pa avtorske pravice, ki igrajo kako vlogo tukaj zraven ali ne? Seveda, seveda, tudi mi moramo plačati uh, avtorske pravice. Seveda, če mi dobite kaj od, od, iz tega vira? Uh, ne, ne. A ne? ne, ne. Uh, od avtorskih pravic uh, v Sloveniji v bistvu uh, živi sazas ne? <laughs> in uh, televizije, uh, pa IPF, ja, no? ampak televizije v bistvu za avtorske pravice plačujemo, ne? Um, je tudi tako, da dobivamo sicer vsebine od neodvisnih producentov, slovenskih ali tujih, uh, Mi jih lahko predvajamo brezplačno, so pač opremljeni z oglasi eh, tega neodvisnega producenta, ki pač mora eh, dobiti neko pokritost in eh, te vsebine ne dobi, eh, ne more predvajati na, na nacionalki ali pa na, na popu. Na ta način mi sicer dobimo lahko tudi vsebine, ki so, ki so za nas brezplačne ne? in jih tudi radi vzamemo in objavimo, če ustrezajo nekemu našemu minimalnemu eh, tehničnemu standardu. Uh, drugače pa uh, za filme, ne, če so to hollywoodska, če je to hollywoodska produkcija ali pa evropska produkcija, to pa je drago. Ne, to je, sicer se sicer je kot na popu, ampak uh, pop plačuje ne, desetkratno ali pa dvajsetkratno ceno za en film, uh, Ma pa tudi za to večjo pokritost in večji prihodek od tega filma. Še kako vprašanje? Izmeni, <laughs> ne, se če še radio, tako, če to Digitalizacija radija. Ja, digitalizacija radija, uh, ne, ta dab, ja, um, sicer je že tudi v strategiji ne, Evropske unije sprijed, ne, ampak radio bo ostal analogen še, mislim, da do leta 2020, če se ne motim. Tam do, do leta 2020 bo radio lahko analogno oddajal, ne? ampak vse se tudi že pripravljajo ti uh, projekti Daba, to, to, bo to bo sporedno z uh, temi televizijskimi multiplexi, ne? je še dovolj uh, frekvenčnega, oziroma še dovolj prostora, in na prvem in na drugem multiplexu in morda na tretjem še za radijske postaje, ne? ker radijske postaje ne uh, jemljejo veliko bit reta, ne? tako da bo lahko uh, ta svoj dub uh, preko uh, teh multiplexov tudi predvajali, ampak ni pa še potrebno zaradi tega, ker tu pa ni razvoja neke tehnologije, ne? tudi v avtomobilih, ne? ki imajo uh, že ugrajene avtoradije, na, v novejših avtomobilih imajo tudi ta digitalni radio že ugrajen, ampak tudi analognega. Ne? Tu se ni nek premik zgodil, ker tudi ni industrije zadaj, ki bi to, to forsirala na, na radijskem področju, ker tam ali radio oddaja digitalno ali, ali analogno, ni neke velike razlike ne, za, za oglaševalca ali pa za tistega, ki, ki želi s tem radijem tržiti, ne, ker tam niso pomembne te vsebine za zahtevo. Ne, ker jaz, jaz ne bom zdaj neko glasbo si na radiju naročal na zahtevo, ker bi si šel pa si bom CD kupa ali pa si bom. Ne, ga zbrenal, ne. da tu se ne bo veliko spremenilo v naslednjih letih, tam do leta 2020 ne bo veliki sprememb. Na Kostljaška, prašam, mislim tako malo nas nasploh. Uh, glede na to, da se plača za državno televizijo nekaj prispevek in jaz tudi na drugi strani, ne vem, ja sem prepričan, da mora obstajati ena, ena državna storitev kot to, kot je državna televizija, ker drugače ne vem, skor tako, kot en organ kot država lahko spoko obstaja ali, ali ima neko reprezentacijo, lahko doseže prebivalstvo. ne vem, se zdi, da lahko država funkcionira samo, či ima, saj neko televizijo ali nekaj takega, tako da, po mojem, je to ena zelo pomembna. in Mi plačamo en davek za to, da, da nam je ta storitev zagotovljena. Kako pa se lahko pravičuje, da oni rabijo vseeno oglaševanje notri? To mi ni čisto jasno. Uh, ni državna televizija, ni. K, ampak je javna televizija. Kljub temu, da se mogoče obnaša kot državna, ampak ni, For, formalno po zakonu ni. Uh, zakaj imajo oglas zaradi tega, ker je to en del državne politike? Nekatere države imajo javne televizije, ki nimajo oglaševanja, nekatere države so jim oglaševanje omejile, nekatere javne televizije se večinoma financirajo iz oglaševanja. To je stvar medijske politike. In glede na to, da Slovenija nikoli ni imela medijske politike, ker se vse dogajalo tako samo po sebi ali pa zaradi tega, ker se je občasno legaliziralo stanje, ki se je paralelno dogajalo na, na trgu, to je to. zdaj lahko, da bi se bo država odločila, da bo recimo RTV Slovenija še bolj omejila oglaševanje. Ampak morate vedeti, da tudi vsak program stane in da je produkcija teh programov relativno draga in da je to zadevo treba plačiti. Zdaj, glede tega, kar ste vi vprašal za radio, Najslabši scenarij ali crni scenarij je, če bi se teh 90 radijskih postaj, ki zdaj deluje samo iz analognega, preslikalo v digitalni. In jaz se bojim, da se bo prav to zgodilo, torej, da, da, da se bojo tisti novi še nepo, ne načeti kolači, se bojo razdelili na enak način. Ehm, frekvence pa ki se, ki se začnejo digitalno uporabljati, se analogne spraznijo. Zato pravim, da bi bilo zanimivo se zdaj začeti ukvarjati z analognimi frekvenci. recimo Slovenija je na redkih držav, ki nima specializiranih glasbenih programov, da imate recimo samo glasbeni program z glasbo ali pa da imate kakšne res usko specializirane programe, ker smo vse skozi imeli tako zakonodajo, ki je zahtevala te programe od splošnega interesa, ki so vse pomal po na koncu nič kaj takega, da bi te uh, privleklo ozraven. Tako da, Recimo, ena od stvari, ki bi se meni zdela zanimiva, da se začnejo profilirati radijski programi ali pa, um, ker jaz ne vidim, jaz recimo, glede na to, da je zdaj tudi možnost prijemanja recimo BBC, jaz poslušam BBC radio, ker v bistvu glasba je še najmanjše zanimiva. Tam imate take dokumentarne odaje, ki so neverjetne, mislim ki jih lahko uporablja še dobesedno kot učno gradivo za študente. In jih, uh, uh, tako da jaz ne vidim radio samo kot nekak kanal za glasbo, jaz vidim radio kot tudi možnost, da ljudje se pogovarjajo med sabo, da ljudje govorijo o vprašanjih, ki jih zanimajo. Zato se zauzemam za take majhne radije, ki bojo v bistvu služili tej skupnosti znotraj, katere delujejo. Zaradi tega, ker, ker verjamem, da lokalnih časopisov ne bo, in to v zelo kratkem času. Po mojem, v parih letih bomo imeli velike težave na časopisnem trgu nasploh. In mislim, da radio, kljub temu, da so mu napovedovali smrt že, ne vem, 50 let govorijo, da bo umrl. jaz mislim, da bo radio v bistvu vse njih preživejo. Sicer na veliko bolj drugačen način od tega, kar je bilo na začetku, Ne vem, če se spomnite filma od Woody Allen na Radio Days. To je, to je zame radio, ko se ti pri teh letih spomniš v bistvu svojega otroštva skozi radijske vdaje, kar si jih poslušal, da jaz mislim, da bo prihodnost v radiju, televizija pa ne bo to, kar je zdaj televizija. Televizija bo se spremenila v zelo individualno prilagojeno ponudbo. Ostal bo pa javni servis, In se bojim, da se bo ta javni servis v bistvu zaradi finančne stiske in zaradi številnih drugih razlogov bo postal, recimo temu bi rekli, kot imate v zdravstvenem zavarovanju tisto najnižjo polico, to bo to. Ta radio ima nekaj vrsta na Absolutno. E, je, je, Absolut. sam, sam Prosim mikrofon, če lahko vzameš, zaradi poslušalcev na radio. Dragi poslušalci, zelo mi rad. <laughs> Ampak bom vseeno vprašal, uh, se tiče, razjasnite mi malo skratka tole, uh, ker ne razumem ne bolje. Uh, kanali bodo skratka do leta 2012 prešli na digitalno, skratka za uh, te multiplekse bodo zasedli in tako dalje. Uh, Kar me pa v bistvu zanima, uh, bilo je rečeno, da če nekdo ne želi oziroma uh, je to tehnološko pogojeno, zakaj recimo ta faktor nuje, da mora iti na uh, digitalno? Se pravi. Uh, Tega ne razumem, če mi je lako. Um, pred, Preprosto zaradi tega, ker je Evropska unija uh, v svoji direktivi ne, določila, da najkasneje leta 2012 uh, vsi morajo digitalno oddajati. To je pač Direktiva, ne? To, to nismo zdaj tudi mi kot televizija imeli izbiro. Ne? Lahko bi to bilo leta 2010 ali 2015, ampak leta 2012 je treba prenehati z oddajanjem, z analognim oddajanjem, ne? če govorimo zdaj o audiovizualnih medijih. No, ja. To je kot z računalniškimi programi. Zastarel računalniški program ne more brati naprednega. Lahko pa on prebere tistega prej. Postavno ljudje, ki ne bojo imeli digitalnega sprejemnika, ki ne bojo imeli tehnologijo, ne bojo imeli kaj gledati gor. Ker enostavno tega ne bo. Nišče ne bo vdajal v analogni reč, to je problem. Ta hip, ta hip je to nedefinirano. Vse to ravno me zanima. Ne? Analogni spektr bo obstavl, skakaj, ampak nišče ne bo vdajal v analognem. Kaj bo, če recimo se jaz odločim kot posameznik, da bom zdaj zauzel ta analogni, zakaj ga ne morem? Lahko daš, tako je, lahko daš vlogo na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije ne, za analogni oddajnik in ta vloga bo zavrnjena. Ne. Mi smo recimo želeli uh, pridobiti uh, oziroma podaljšati eno frekvenco, eno analogno frekvenco, ki jo imamo in uh, smo dobili zavrnjeno že zdaj. Um, obrazožitev je, da, smo že, uh, da, da je že se začelo uvajati digitalno Tako, direktiva je. E, zakon, v zakonodaji ne, je to že sprejeto, ne, tudi v Sloveniji. Zdaj, sicer se zamikajo malo te časovnice. Zdaj, v septembra e, naj bi uradno bil začetek DTT v Sloveniji, torej digitalne televizije. Ne? Zdaj se je to zamaknilo na februar prihodnje leto, e, ampak kakorkoli zdaj, nekaj mesecev gor ali dol, e, to, kar je Evropska unija določila, ne? To se bo izvajalo. Ne, sej, naprimer v sosednji Avstriji, tam, smo že, tam so že naredili ta switch over, ne, torej, da so da ORF ne oddaja več analogno, ampak samo še digitalno. Ne. In um, sicer ni bila zelo boleča, ta, ta prehod ni bil toliko boleč v Avstriji, ampak uh, so tudi imeli težave, ne? in tudi težave bojo v Sloveniji, to to brez dvoma, ne? in tudi veliko prepirov bo še v Sloveniji, ker ravno prejšnji teden smo imeli sestanek, uh, ti playeri, ki smo zdaj upleteli, pa ta prehod, uh, digitalni prehod, uh, In veliko stvari je še nedorečenih, kako, kako bo ta switchover potekal, v koliko faz, ali bo to ena ali dve ali tri faze, kaj, kaj bo s prvim multiplexom, kaj s drugim multiplexom. Ne? Morda veste, ne? začasno je na prvem multiplexu gostoval ProPlus, torej z, z popom kanalom A in TV3, potem so jih vrgli dol ne? iz tega prvega multiplexa, takoj so ljudje, ki so že uporabljali setboxe Tako so se zbunili, ja, zakaj zdaj smo kupili vse to, Bog, zdaj pa naenkrat ni treh programov. Ne. Prvi multipleks bo imel pokritost tam 95 odstotkov, mogoče 99 odstotkov, drugi multipleks, ki pa je komercialen, bo imel manjšo pokritost, bo imel tam nekje 85, 85 odstotkov, ne. in odstotkov. Veliko takšnih stvari je še nedorečenih. Ne. Je pa res, da bodo televizije, ki zdaj v analognem svetu frekvenčnine plačujejo reko minimalne. Ne v digitalnem bo ta cena krat deset. Ne. In za eno majhno televizijo, kot je, kot je RTS, ne, na mesec plačati 25 tisoč evrov za gostovanje, za nacionalno gostovanje v drugem multiplexu, to je blazen strošek. In, in slovenski trg tega mislim, da ne premore. Ne. Da, da, da je sedem televizij, ki, ki mora plačevati tako velik strošek, mesečni strošek za, za Gostovanje na multiplexu. Torej, take stvari so še nedoločene. Ne. In je to res, ne, to je javno dobro, ne. frekvence so javno dobro in zdaj bomo morali za to javno dobro plačevati in tisti, eh, ki bomo sploh imeli možnost, ne, ki, ki bomo dobili teh frekvence, ne, zdaj, te frekvence se tudi delijo zdaj na, na široko. Ne. Pa, še, pa še to, ko, komercialni upravljaleci multiplexa bo v bistvu se lahko samo odločil. Katere programe bo dal In to je ta, kar pravi direktiva, obstaja ta uredniška odgovornost, ki pa ni pravna odgovornost. In po mojem je to zelo perfidna oblika uredniške odgovornosti, ker ste lahko tvoj upravljalec multiplexa odloči, da gor ne bojo programi, ki tebi, recimo, ki so zate pomembni, ampak bojo programi, ki jih ti nočeš gledati. In boš potem, to pa je odločitev, ki vpliva tudi na tvojo Svobodo sprejemanja eh, določenih osebenih informacija. Kdo so upravljavci multiplexev? Um, prvi multiplex um, upravljajo odajniki in zveze, na, ki, ki je v del uh, RTV-a. -ja. Uh, koncesijo za drugi multiplex pa je dobila na razpisu APEKA norveška družba Norkring, um, prijavljeni so bili še tudi družba ORS, ki je nekaj podobnega kot oddajnik iz zveze in spada pod ORF, oziroma ne spada pod ORF, je pač podjetje, ki je lasniško povezano z orf -om. in še eno slovensko podjetje, ki pa je zastopalo RTL skupino. Ampak kot najugodnejši ponudnik je bil, iz, je najugodnejši in pa najkvalitetnejši pa je bil izbran Norkring. S tem pa ne pozabiti, da so ti upravljavci, v veliki verjetnosti povezani lasniško tudi s ponudnik storitev. Kar pomeni, da še ta je zazumljiva. Bo upravljalec multiplexa ste veliko zauzemal za to, da njemu blizu, lesniško blizu programi, pridejo v multiplex noter. Analogni spekter je omejen, to se strinjamo. Ampak, kako zdaj, če prav razumem, so tudi multipleksi omejeni, Zakaj je recimo ta argument uporabiti za multipleks, mislim, za digitalizacijo? Ne? Ja, eh, analogne frekvence, oziroma analogni spekter, mislim, da je bil to da je bil razdeljen, globalno razdeljen na konferenci pred več kot 50 leti, in prva to vrstna konferenca je bila potem leta 2006 v Švici in takrat so bile tako kot takrat analogne eh, frekvence, podeljene za sedaj digitalne. Ne. In Slovenija je, mislim, da dobila eh, sedem multiplexov in eh, teh sedem multiplexov težko verjetno, da bo sicer izkoristila, ne, ker enostavno ni, eh, ni komercijalnega interesa, ne. čeprav bi moral biti še ne samo komercijalni interes, ampak tudi programski interes. Uh, zaenkrat imamo že težavo pri drugem multiplexu, da ga vzpostavimo, ker je veliko odprtih vprašanj. Ne. Skratka sedem multiplexov ima Slovenija uh, in uh, ti multiplexi morajo biti usklejeni z sosednjimi državami, tako uh, je bilo kar težko pogajanje, ne, tako zdaj sporočali iz APeka, uh, da smo dobili teh, teh sedem frekvenc. Ne. International ki je zelo ameriško obarvana se vsakih 50 let odloči, da prerazporedi frekvence. In tako smo si mi izborili neke kar bi moralo biti naše, ampak to je zdaj dosežek, da smo tisto, kar je naše, se za to izborili in smo dobili teh sedem multipleksov. Zato pravim, za tiste frekvence analogne, ki jih hitak ne zanimajo več, zaradi tega, ker komercialno niso tako zanimive, dajmo zdaj tisti, ki nas komercialno služenje na tem ne zanima, dajmo pogledati, kaj se lahko drugačnega naredi s temi frekvencami, Ker ne smemo pozabiti, da je radiodifuzija na začetku, tudi v taki državi kot so Združenja države Amerike, začela kot nekomercijalna dejavnost. Začela je na količjih in tako naprej. Torej, nič novega si ne izmišljujemo, želimo samo dobiti nazaj tisto, kar je nekoč že bilo naš. In se zdi, da dejansko internet je, je, je malo nevaren na drugi strani, pa na drugi strani pa mogoče tudi časih lahko je narešitev, da či so televizijski kanali preveč nasičeni z, z slabokakovostni eh, programi ali z reklamami ali kaj takega, paš prestopi uporabnik na internetu. Či, či se bine so preveč filtrirane, eh, recimo informacije ali kaj takega, se jih poskrbi človek sam. Či en novinar ne najde pač nekoga, ki objava njegove prispe, jih okay, objavi sam na blogu. Mislim, eh, za se mi zdi, da glede svobode informiranja pa tak, je internet spet neka rešitev, ampak je tudi ena, kako bi rekel, tekmo, vi ga vidite predvsem kot tekmovalca, se mi zdi. In jaz tudi prej tisto, kar sem prašal glede oglaševalnega denarja, jaz sem slišal obo več pirih, tako to se sami rekli, da ta oglaševalnja, ki je prej po tekisih in na televiziji, zdaj postopoma gre na spleto, ne. In zdaj se mi zdi, da mogoče je ta, ta glavni problem, o katerem debatiramo že celo večer, nekako dejansko neke vsebine pustiti čiste od te komercialne oglaševanja. Ne, in Ne, ne vem, to so, so pač nekaj razmišljenja, tako se, nimam jaz nekega mnenja, ampak vidim, da internet je dejansko mogoče en, tudi en, ena pot, ki, ki lahko ene stvore, določene stvari malo rešuje. Ne? A še zmeraj je televizija prvi medij glede oglaševanja in kljub veliki uporabi interneta strani uporabnikov različnih po celem svetu, oglaševanje ne sledi ta porast in bojim se, da tak porast tudi ne bo v prihodnosti. Jaz mislim, da bo tega oglaševanja v drugačni obliki, kot je to tradicionalno oglaševanje, kot ga poznamo. Uh, jaz se strinjam z vami, da je uh, v bistvu internet omogočil tudi tistim, ki prej niso imeli nobenih možnosti, da skomunicirajo to, kar je njim pomembno. Uh, ampak večina ljudi, če pa pogledate tudi uporabo spletnih strani, spletnih medijev Uh, recimo v posameznih državah boste spet videli, da so na vrhu tradicionalni mediji ali z njimi povezanimi tra tradicionalnimi mediji. Uh, ali pa če vzamete recimo YouTube, YouTube, ki je ocenjen, ne vem koliko je ocenjena, ne vem koliko milijard, ko je bila zadnji poskus prevzema uh, YouTube-a, kaj pa je sploh YouTube? Se, to so milijoni, milijoni individualnih prispevkov, ki so jih ljudje dali gor, ker so vzeli YouTube kot platformo. In YouTube je naenkrat postala lasnina spet nekoga, ki jo prodaja naprej. Razumete, mislim, da je zdaj potrebno razmišljati tudi o drugačnem ekonomskem modelu, na katerem mediji temeljijo. To je po mojem mnenju ključno vprašanje. Ker, če bomo samo iste ekonomske medele, ki so veljali v tradicionalnih tem, recimo tem v offline medijih, preselili na online medije, potem bomo čez deset let imeli še hujše težar. Recimo tudi ta ideja mikroplačili in tako naprej ne gre, tega, ker prihaja generacija, ki ni pripravljena plačevati. In bo ta generacija v bistvu zelo težko dosegljiva za tradicionalne medije. In večinoma, recimo to se zdaj od 12 do 16 let otroci, ki tradicionalne medije praktično ne uporabljajo. Jaz bi to mogoče samo še dodal. Jaz mislim, da vglaševanje se bo selilo vedno tja, kjer je največja masa dosežena. Torej, tista televizija, ki doseže največjo maso gledalcev, tam bodo glaševalci plasirali svoj, svoj denar. Če je Internet, internet nima klasičnega občinstva, to je res, ampak vseeno tudi postaja zanimiv za oglaševalce. Ne. Če pogledamo na primer določene vsebine, ne, ki jih tudi nekatere televizije na svojih spletnih straneh objavljajo kot, kot novico, ne. če želite tisto novico si ogledati, boste pred tem videli desetsekundni oglas ne. ali pa boste gledali novico in še paralelno poleg se bom odprlo neko oglasno okno. Ne. Tako da oglaševalci tudi prodirajo vse bolj na, na to internetno področje in razvijajo pač na kak način eh, nagovoriti, eh, morda ne tako direktno, ne, ampak vseeno indirektno tudi, tudi gledalce ali pa obiskovalce interneta. Ne. In skratka, vedno bo iskali tam, kjer je največja masa dosežena, tam bodo iska, iskali svoje, svoje reko, žrtve. Ne? Ampak če pa gledamo, ne, da, da bodo mediji začeli tudi delati žanrsko, ne, da bodo, tako kot je sana rekla, ne, da bo nek radio, ki bo samo predvajal rock glasbo ali pa, ali pa jazz ali pa kaj podobnega, ne, ta ne bo nikoli dosegal tiste velike mase, ne? kar pomeni, da spet ne bo zanimiv za, za oglaševalce, Takšne medije, takšne medije pa morajo imeti drugačne modele financiranja. Ne? Morajo iskati pač, ali je to država, ali so, ali so to kakšne organizacije, ali karkoli, Tudi te, ti žanrski programi, ali je to televizija, ali radio, ali na koncu kak časopis, ne bodo mogli preživeti, če ne bodo imeli finančnega suporta zadaj. Ker o lastnikih, ki trenutno operirajo na tem ozemlju, da bi še dobivali državno pomoč. To je pa, to je bizar. Uh, trenutno je v proceduri uh, novi zakon o avtorskih pravicah v Sloveniji, uh, a je to slučajno, kaj je povezano tudi z digitalizacijo oziroma, ali je možno skozi avtorsko pravo spremeniti oziroma uh, zbrusiti ost, ki jo ima ta digitalizacija za vsebine. Mislim, da ne in, in uh, uh, vem, da je tudi ena v tej projektni skupini, ki pripravlja zakon o medijih, da, da, da se veliko debatira tudi uh, o avtorskih pravicah in pa uh, tudi, se, tudi govora o tem, kaj naj bi bilo uh, z Sazasom, ne? ker vem pa, oziroma ne poznam nikoga, ki bi bil zadovoljen z Sazasom, ne? razen tiste ene peščice umetnikov ki uh, od tega lahko živijo ne? in pa seveda Sazasa samega. Ne? Tako da bo pa zagotovo z o medijih se tudi spremenilo eh, nekaj v zvezi z temi autorskimi pravicami, ker je pa res, da je do večine eh, to nepravično. Ja. Tako, naše eh, minute na radiju se iztekajo, tako bi, da bi se zahvalil našima gostoma, da sta prišla sem in eh, Marši kaj ga povedala, pa tudi vsem vam, ki ste preko radija poslušali, da sprejemo živo in pa vam tukaj v dvorani Gustav v pekarni, da ste prišli sem in poslušali in tudi vprašali. Hvala, lahko noč.